Skal kvinder være mere påpasselige omkring mænd? Er det okay, at Taylor Swift flyver så meget privatfly, som hun gør? Og er der en grænse for, hvad man kan have på at tøj i offentligheden? Velkommen til sæson 4 af Marcus Reality-panelet. Der er stadig er program, okay skal ikke snakke nu drenge, for fanden. Der er stadig er programmer, der redder kendte mennesker ud af livskriser, ved hjælp fra eksperter i dramakriser og det norske Paradise Hotel. I dag bliver Markus valle øh, lidt mere internationalt, fordi jeg har Hugo fra X on the Beach med. Uh -huh. Jeg har Karl med. X on the Beach. Uh -huh. Du skal sige noget, Karl. Hvad så? Hvad så, Pia? <laughs> okay, okay, okay, Og okay. Jeg har Mario. Mario Rera. Er <laughs> det Mario Rera ret.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 Hold lukker jeg med en seriør som er fejl til mig. En der som er fejl til mig. Jeg har lyst faste, faste Jeg har lyst faste, ikke faste Jeg har lyst faste, ikke faste Og mine kompisar, vi så Jeg er en banger. Det er banger. Det er Det er en Den her måde, han på, Det er en vi Det er en kæmpe banger, det der. Hold hjemme. Og det er jo øh, mig, der bare synger om øh, corona. Ja, det er at jeg så jeg synger. Jeg var på et intervju, ja. på et live intervju, ja. ja. og, så... God, ja. og så var det nogen, som lagde den sang, <laughs> og så var det nogen, som lagde den sang, så banger. Og du var på uh, godmorgen Norge, fordi mm. at uh, du simpelthen drak under hele corona. Ja, under hele corona. Med din kompisar. Ja, med dine kompisar, vi jeg ja. ikke. <laughs> hele tiden. Nej, det var bare, det var jo sådan her, uh, at du kunne bare være max ja. i stikker. ja. Og jeg var 12. Oh, okay, så det var ikke og så største... var det ligesom starten da. Og så tok uh, han som er den største influenceren ja. i Norge, ja. og skulle ligesom tage mig det var sådan der good, good cop. Ja, jeg good, good ja, han skulle the good guy, han skulle yeah. the guy. Ja. Det bad guy ja. <laughs> Men så er det jo, sådan er det nogle gange. Men, ja, ja. Majo, velkommen til. Tak. Og... Uh, det er stort. Det er, det er, det er kæmpe stort. Første ja. første gang jeg er på en udenlandske uh, radio. Det er første gang jeg er uden ja, ja, ja. for Norge. Ja, ja. Første gang. Første gang. Ikke, jeg er jo første gang jeg er på radio, men første gang jeg er på en anden radio anden i Norge. Ja, ja. det er, er helt du ja, Jeg kan lide det. Jeg kan lide det. Ja. Og øh, jeg skal sige, at øh, hvis jeg bare kigger på dig og ikke forstår ja. noget, så, så, så, så ved jeg bare ikke hvad du siger. Ja, okay. Men okay. du tror ikke resten er Danmark Kan ikke forstå det. Ja. Det er ligesom hajfaldet. Nej, ja. ja. men det skal jeg lige proklamere med først. Det er jeg ikke er verdensbeste til Norges, men jeg forstår. du er god til dansk. Jeg kan snakke dansk. Ja, du kan snakke ja, jeg kan danske. Jeg dansk? snakke danske. Mygge. Hvordan var det, du snakkede i går? Ja, jeg så så... Ja, det er for færdsigt. <laughs> Men, Mario, jeg skal spørge dig om alt muligt. Ikke? Ja. Til at starte med, har du en charste? Ja, det har jeg Har du en charste? Ja, ja, ja. Hvem er det? Er det også en eller anden? Det er en fra reality? Norske Paradise. Norske Paradise? Lotte? Ja, det er Lotte. Flotte Lotte. Er det Flotte Lotte? Det flotte Lotte. Flotte Lotte. Okay, så du har en Charste? Ja, ja. Så er det jo allerede godt. Har du set det danske Paradise Hotel? Men mm, jeg har sat det. Ja. Uh, ja, jeg kender nogen fra dansk... Er det Paradise, jeg kender? Jeg tror det. Jeg kender sådan uh, nogen få. <laughs> <laughs> så jeg tror jeg ikke, du kender nogen fra Paradise ja, jeg til, tror jeg. Det, Nej, jeg tror ikke Men har I så snakket om det i Norge? Danske Paradise? Ja. Ja. Nej, jeg, jeg ved ingenting om danske Paradise. Ingenting. ingenting? Så spørger jeg dig, Carl, hvad er bedst? Norsk eller dansk Paradise Hotel? Mm. Uh, hej. 100%. Er det det? Ja, det er meget sjovere i Norge. Hvorfor? Altså det er bare 10 gange sover, for det er mennesker der synes jeg. Og det er bare pænt. og Jeg er syg i huden. Altså det er jo det jeg tænker. Jeg tænker norden alle ti er sindssygt. Åh lad os se, jeg er det helt godt. Det er ingen, det er ingen grænser. Nej nej, det holder jeg alt. Fordi i Danmark så bliver det meget mere man må ikke drikke i paradise Hotel så meget. Hah? Ja. Og man må ikke beste så meget og der er nogle regler og sådan. Men i Norge så må du drikke. Det bare drikker du altid. Vi fik band med drikke. Det var faktisk sådan sjovt. Det ringe, det op nogle gange der er Karl ja. stod du med at drikke. Kan du huske det? Gør, gør det. Så, altså, ja, ja. Så, så, så ringede de der i, du bare i Peru. Ja, ja, de ringede. Ja, så, så var det, telefon, så var det der til food, så de andre telefon, ikke også? Så var mig og de andre sådan Karl der er telefon. Ja. Ja. Og så det var da du var optaget, altså derinde... Ja. Var du helt stiv eller? Ja, ja. men det er, fordi at jeg var på X og sådan, og vi kunne slet ikke drikke noget som helst. Og så kommer man til i sådan sindssygt nordmand, du og <laughs> alle så godt ud, og har det pisssjovt, så, så så drikker man selvfølgelig. Altså det er en kæmpe oplevelse, så selvfølgelig skal man strække der. Ja. ja, men er det ved at, Uh, før du kom ind mm. Så var det en, en kveld mm. Så var det han ene gutten Han ene fyren Han uh, drak så mye At han forsvandt for kamera. Ingen fantan. De, de, ring, de ringe, de ringer mig. De ringer mig. De ringer mig, Mario. Nu må du se si alle. Vi må lete efter Erlan. Vi må finde Erlan. Han ja, er ikke på elde kamera. Eller på Ean. Hvem er hvad vækken? Han har <laughs> <Han> <vekken. laughs> gått gået ind i baren, der han har Antonio laget Så Han har lukket sig ned inden. Han har flyktet fra os alle. Det er også svært, fordi det er det bare sådan, du skal gøre du vil, og så følger man bare med i hvad folk de laver. Ja, ja. Det er ikke sådan noget stig på samme måde sådan opsat. Det var fuldstændigt. Ja, det var helt svært, så alle måtte løbe rundt og finde. Finde Arlen, han var væk, ja. Arland, okay, dig. <laughs> jeg, jeg er lidt ked af jer. Ja. Nej, no, nu må jeg ikke spoil. Men, men uh, sker der ikke nogen dårlige ting også, hvis man drikker så meget mayo? Altså, er oh, altså. det ikke sådan... Jo. Det sker jo ting, det er jo sådan, det sker jo dårlige ting. Ja. Her hjemme også, hvis du drikker for meget, og det sker derinde, bare det bliver filmet <går> Og det er jo, det er ofte blackout fuller, sinne, og det er blackout full, så vågner du men sidene, så er det bare, faen, jeg er bolle til dig da Helvete Jeg håper ikke jeg kan gøre noget <går> Nej Jeg kan ikke hos Skal jeg gi oss yes, Leo? Skal jeg, <går> jeg Leo ta <tage går> ja, Det var veldig rart, for det første dagen med Lotte da. yeah. så når vi skulle have sex, så måtte vi gå ud på toalettet Og så måtte du gjøre sånn så tommelup, altså jeg så... Så skal I, I skal stadig også... Ja, det må jeg da, hele tiden. Ja. Oh, ja. Hele tiden. tiden. Ja. Ja. Også med kys eller hvad? Nej, ikke ikke, ikke. Nej, det er jo, jo Sverige, som har suttet i gang med det der tommelgrejende der. Men det er jo brødt også. Ja, uh, ja. Nå, men Karl. Ja. Hvad med dig kærlighed? Uh, ja, hvad med Carl? Uh, ja. Har du fået en <laughs> eller hvad? hvad? med den? Ah, nej, det Skal du have en kast? Det ved jeg ikke. Altså, jeg, ja, det kunne godt være... Altså, hvis jeg skal være meget på færden, så kunne jeg faktisk rigtig godt lide ja, for at have en dame der også. Fordi ja, du ved... Jeg lever i et smukt liv, og øh, jeg har Du lever i et hvad? Et smukt liv. Et smukt liv? Et smukt liv. Helt fantastisk liv. Et romantisk <laughs> liv, ikke også? <laughs> og <du> ved, <laughs> og jeg, lever, jeg, jeg siger, jeg lever i et smukt liv. Jeg har en og jeg har det godt. Det er dejligt. Men du ved, jeg vil <laughs> gerne have en dame på rejsen. 100 procent. Det. det var en sjov man du sagde det, Ja, det var det fedt måde at tage Jeg har jo et smukt liv. Jeg har et smukt liv. Ja. Jeg har et smukt liv. <laughs> Ej, det bør faktisk være... Ja. Det bør okay. være til en bog, faktisk. Jeg har et smukt liv. Ja, du kan skrive en bog. Borsiden. Det kan du skrive Ja, bog. Ja, men det er fændt. Den, den, den, den skruer den noget i noter bagefter. Den ja. Men du vil i hvert fald gerne have en kæreste på fagene. Ja. Ikke, når du ikke, men når du kommer i så vil du ikke have en Nej, du kan få en i Jeg tænker på det, når jeg er på ferden. Det er sådan, man kan sige det. Okay. Ja, og du ved, når jeg har mine smukke momenter i min smukke liv, så, så tænker jeg, at jeg kunne godt have en dame med. Drømmer du om at slå dig ned og få børn og, og ligesom bare bruge på <laughs> ja, Nej Nej, nej, nej, nej, nej. Jeg, jeg drømmer om at have en dame med på min rejse. Du ved, min rejse er sindssygt god. Og nu snakker jeg meget om... Børn godt med liv, er jeg ikke også? Nej, men med jeg synes, at uh, der skal være en pige med på rejsen. Så hvis der er en pige, der er ligesom mig, og du ved, også har kæmpe ambitioner, og du ved, lever af sådan et så er det perfekt, hvis du kan gå med på rejsen. Ja. Mm. Nu har du jo både været i norsk reality tv og i dansk reality tv. Mm. Øh, begynder du at få lidt storhedsvandvid? Nej, slet overhovedet ikke. Jeg er helt nede på jorden. Bare spørg drengene. Nej, ja, altså Ja, ja. Ja, jeg er en Godt. jeg er en gubbe ja, person. Ja, ja, ja, ja, ja, person. ja, ja, ja person. men man kan jo godt få storhedsvandet stadigvæk, og så er stadigvæk... Ej, ej, altså, jeg vil sige, lige når jeg kom ud fra X ja. og sådan en tid der, der fik jeg måske lidt storhedsvandet ud. Altså det gik helt amok jo. Og øh, men nu er, har man været inde i game så længe, at øh, det, det slet, ligger slet ikke i mig længere. Det, det er ret, at det, det han, øh, han er blevet meget mere ned på jorden nu. Jeg er meget mere end på, at er en, dejligt, ja, en dejlig ja. mand. Hvad med... Nu har du som sagt været i, i norsk også. Er du så færdig med dansk reality TV? Er det bare norsk nu? Um, nej, jeg kan sagtens godt tage med i dansk igen. Jeg kan også tage mad i noget andet. Altså, jeg er en fri mand. Jeg er bare en, Jeg kunne også tage noget, noget udlandet og sådan udlandet? Nej, sådan, hvor man snakker engelsk og sådan noget. Det Nå, sådan noget så. engelsk også? Nej, det kan også sindssygt. Du skal selvfølgelig være international reality-stjerne. Du har mistet bare... Jeg har bare gjort ud til mere mennesker til ligesom jeg får sgu ikke, um, ligesom for snak om store, så var det så var det noget, sådan noget. Det er ikke lige så spændende længere, at, uh, når der kommer et nyt program. Altså når første gang der kommer X, så var jeg helt oppe og højer ikke også på ja. den dag. Det var bare næsten som det største dag i mit liv. Og nu <laughs> øh, i, i aften så kommer Paradise der selv ud og drødt. Altså jeg vækker jo ikke ja. så jeg er ikke ja, jeg sådan noget oppe ja, og hoppe nat. og sådan noget. I net? Ja, net. Ja, uh, uh, net ja, 00. Bliver du udgivet i nat? Ja, ja, det uigiddet i net? Alle mandag, mm -hmm. mandag. Osbende kæld. Ja, så vi skal sige det samme, det bliver funktvært. Hvad er det jo? vi Jamen prøv at høre Hugo. Ja, så. Hvad med Charlie Hedden, hvordan er uh... Charlie Hedden? Øh, nej, altså det går sådan... Det ved jeg ikke, altså jeg er åben for det. Ja, men det, jeg synes også, der skal alligevel også meget til, og man skal have en rigtig god vibe for, man sådan... Er der ikke en pige i dit liv? Øh, altså ikke en, hvor det er sådan øh, på den måde. Altså jeg, jeg, jeg prøver, jeg udforsker og ser på det, hvordan det er sådan, hvis man har en god vibe, så jeg er jeg åben for at udforske det. Men sådan, jeg kan også kan lide at hygge mig. Så... Har, du one... altså, har du mange one-night-dance? Øhm, nej, faktisk ikke så til One Land's -land Det er tit, jeg ses med folk flere gange. Faktisk oftest. Men jeg ses også med flere forskellige bier. Okay, okay, okay. Ja, ja. Men, men ikke, så du vil hellere lige ses igen og prøve at mærke viben eller hvad? Okay. Øh, ja. Altså, hvis der er, er god stemning, så synes jeg ikke, der er nogen grund til ikke at prøve at give det et skud. Men, øh, men det kommer også an på meget. Altså, der skal ret meget til, fordi det er ikke bare sådan, sådan ud af ingenting, du ved. Har... Hugo, er du den voksen i den her gruppe Er jeg tre? <laughs> <laughs> øh, næh, på nogle punkter, på nogle punkter Nej, <laughs> er, er du den voksen? På, no på nogle punkter, punkter, på nogle punkter, punkter ikke. Det ikke? jeg faktisk er ret, øh, altså der er nogle ting, hvor jeg sådan, jeg måske lidt mere, øh, jeg måske også fordi, at jeg er også er fra København, og kender lidt flere folk i København, så, sådan, så det er det måske lidt mere mig, der sådan organiserer nogle af tingene. Ja. Men, uh, men der er også nogle ting, hvor jeg var lidt mere end dem Men det er sådan forskelligt Så, så, du, du, ja, ikke, er op, så du er godt. i hvert fald bare vokset Så snart du kom ind på podcast, så er du super Åh <lød> ja, bror, jeg har jeg, jeg, jeg sgu meget Nej, du du, du, du er god Jeg har rigtig godt styr på mine ting ja, det ja. Var, ja. Ja. Prøv at lige et af de sidste spørgsmål her Fester I meget så nu? Fester I meget? M mere. Ja. Du, uh, fest. <tort> Fester mere Du er jo festet Fester også Men kombe siger vi Hvad der mere fastning? Ah der har været mere fast lige nu Det er alt for meget for mig Ja, du øh, har været ude hele weekenden, Karin. Ja, det, ja. det, det er slet ikke godt til mig. Jeg skal i gang igen, jeg skal hjem til færgerne, og så skal jeg bare træne i en måned, tænker Skal du træne i en måned, så? Ja, jeg skal bare være på færgerne i en måned nu, jeg hvor jeg kan dog. bare spise sundt, <laughs> løbe god tur i naturen, og træne en masse. Okay. Det, det, grinding det, det er godt seasons. til mig. Det skifter lidt. Så... Vi har snakket om, at hun gør en dårlig indflydelse på mig. <laughs> ja, men du har det altid fucking sjovt sammen med mig. Jo. Er, altså, vi har ja. det sjovt og vi har haft altså... det sjovt i dag også nu. Ja, altså, det Jeg Jeg har haft altså fucking, ja, det fucking ja. Hvis man skulle vælge en af jer, ikke? Ja. hvem er så førerhunden? Hvem er alfaen i den her lille wolfpack? Hvem er alfaen? <laughs> Alle er jo alfa. for. Alle er ja, alfa. for. Ja. Altså vi er alle sammen sådan uh, lidt er det hurtigt lidt forvirret. Uh... <laughs> ja og det er tre Det kommer man måske ikke hårdt. Men jeg tror bare at det, vi hygger os bare sammen. Jeg tror vi har det griner fordi det er meget samme vibe. Det var sådan. Ja, ja, ja, har ja, det ja, vi føler, ja, meget fint? Vi fyller varm Vi fyller varm nok fint. Vi er virkelig ikke gode til at komme til siden og du. Nej. Ved, Nej. Du vil være masser af arbejde at lave lidt nu og det vil ikke være så. Ja. <laughs> ah vi har faktisk været alt godt. Altså det jeg. vi kom. Tolv ikke effektive. Ja ja. Åh men altså vi har været okay ret effektive den her weekend synes jeg altså øh, Ved at være super effektive. man, ja. man uh, vores tidsplan og sådan noget. Den ja men det øh, jeg, jeg føler at det, det er også noget det vi vi skal blive bedre til men øh, men jeg synes det er det er noget man kan lære men andet, vi er meget gået på kan mod og, og vi bare går i gang med det samme og det det der er, er pissefet ja mm. Heller jeg, jeg, jeg har den på ja men øh, det lyder som om I har hygget rigtig meget nu skal vi jo til det det handler om ja all right på her jo hvis du heller ikke... Altså den er svær, den her, der kommer nu, okay? Ja. Så hvis der er noget eller andet, så spørg bare. Ja, okay. Fordi entreprenør Martin Torborg har netop udtalt sig i en podcast, at han mener, at kvinder skal passe på. Han siger, pas nu på, pas nu på, hvad I har gang i her. I er ved at sejre jer ihjel. I er med til at skabe nogle unge mænd, som simpelthen er ved at være enormt utilpasset. En enorm vrede, en enorm håbløshed, en enorm uretfærdighedsfølelse. Martin mener, at ligestillingskampen er sund, men den har været med til at gøre mænd til skurke. Altså evil. De er jo øh, ah, er onde. Ja. Det maskuline bliver konstant talt ned. Mm. Martin nævner selv, hvordan hans to sønner, på henholdsvis 15 år og 17 år, har været meget fascineret af Andrew Tate, den der kontroversielle person. Ah, mm. Og han har kæmpet for at få dem ud af Andrew Tates klør. Martin mener, at kvinderne har sejret, og den står 1 mellem kvinderne og mændene. Er I enige med Martin her? Hugo? Altså, er enig i forhold til hvad? I er i, at kvinderne ligesom, har sejret? De er ved at gøre mænd til skurke? De er ved... Altså, jeg skal helt ærlig så sådan... Hele den der snak med, hvem der er skurke og hvem der ikke er skurke. Altså, jeg synes bare, man skal være ærlig og opføre sig ordentligt og have det sjovt. Og, øh, altså, jeg synes ikke, at øh, hele den der fight, den synes jeg egentlig... Som han også selv siger, måske nogle gange gør flere negative ting end positive ting. Det er jo det. Altså, han kan lidt se sine to sønner... Nej, jeg ja, er, er på måske, vej hen imod Andrew Tate. Ja, det er måske så heller ikke lige det bedste forbillede, vel? Fordi det, det er jo ikke en, der opfører så muligt, og Altså, ja. synes jeg i hvert fald. Så, så det er godt forstå en, synes jeg. Den. Hvad tænker du om hele det her ligestilling, Majo? Ligestilling er jo ja. vigtigt. da. Ja? Det er jo det. Og jeg tænker ikke så meget på, om du er gut eller jente. Nei. Pig eller herre, er det det du kan sier? Ja. Mm -hmm. ja. Det jeg føler, at øh, jeg er lidt, ligesom vi er i 2024. Mm. Jeg kommer kommet så langt nu, at uh, Andrew Tate, det skal ikke være et forbillede. Nej. Andrew Tate, det er jo, hånden er jo crazy. Ja. Okay, og hvad med dig, Carl? Hvad tænker du om det her? Um, jeg synes 100% er, at Andrew Tate er crazy og alt det her, men han, uh, han har også nogle gode uh, motivationsting og sådan noget. Han uh, har motivet andet for mange drenger på mange gode punkter og sådan noget. Han er en klog mand, 100%. Men er det ikke ham her Martins opdragelse, der fejler? Hvorfor, hvorfor siger han, at det er kvinderne, der er skyld i, at hans sønner er på vej mod i sådan en Andrew lignende tilstand? Ja, det synes jeg er helt mærkeligt. Er det ikke hans opdragelse, eller hvad? hvad tænker du til? Jo, jeg synes ikke, det er, det er kvindernes skyld, at man går ud og bliver en dårlig person ja. overhovedet. Så det er 100% hans fars hans skyld. Han er ikke god <laughs> ja, ja, ja. Nej, det. Ja. Det er jo alt. I din opvækst det er jo mange forskellige faktorer, der spiller ind. Altså, der er jo mange forskellige sociale lag, du bliver mødt af i din opvækst. Så det er jo både din familie, men du har også meget tid med venner og i skolen. Og sociale medier har jo også meget at skulle have sagt. Så du kan jo ikke sige, at det er én persons skyld. Der er mange elementer. Det handler bare om, Lidergive de værdier, man selv synes, der er vigtige. Og hvis han så ikke synes, de værdier er vigtige, så, er det, så synes jeg, det er færdigt. Han prøver at, at få det ned i hovedet på hans dreng. Selvfølgelig, med han siger jo lidt det er Han siger jo kvinderne. Det er kværende fejl. Det, ja. Og, hold, og, der er jo ikke der, os, det kan man ikke sige. Du kan ikke bare give skylden på en. Der er mange forskellige faktorer, der spiller ind. Okay. okay. Jeg, så det, han har ikke ret? Det er det, du lidt siger, ikke? På nogle ting, på nogle ting, synes jeg ikke. Ja. jo ja. Ja. bliver øh, mænd undertrykt Og vi bliver undertrykt. Ja. ah jeg ved ikke det er i Danmark Men i Norge Så det er jo Det bliver lidt sådan her At det skal være så mycket Sånne girl power nu ja. Nu er det ligesom Det er ikke noget Det man manpower Det er bare girl power For alle pengene og, ja, Så vi, det, vi kan blive undertrykte tider Det synes de At vi ligesom skal fokusere på At jentene det er det vigtige At de har lige meget som alt Og det bliver väldigt ja. mere Fokus på det ja. Så man glemmer jo lidt Mener op i det I tillegg ja. Ja. Han nævner ham her Martin Også bara lige en hurtig sidenote Det er at han for eksempel Ser på X Twitter mm. Og der ser han at øh, at der er mange, der skriver, at jeg var bange, fordi der var en mand, der gik bag mig og alle de her ting her. Og det er det, han mener med, at man gør mænd til skurke. For det er jo ikke alle mænd, der går bag nogen og gør nogle forfærdelige ting og alle de her ting. Mm. Og det gør, at man bliver mindre maskulin. Og derfor så er det nemlig, som sagt, at hans sønner kom ind i de her Andrew du så Så, jeg vil bare spørge jer, er, er det kvinders opgave at så ikke gøre mænd til skurke? Er det dem, er det, altså... Det er nogle svære spørgsmål, det er også det sværeste emne. det ja, det er ikke på det er bare ved at på en sådan der Ja, så... <cười> <er> det er jo en ting vi lige over, vi det tæppervender sådan banket på os Jeg synes ikke det, det er nogen ansvar. Jeg synes bare at, jeg synes faktisk også det er fint at det er blevet sat i lys, fordi der er også nogen, som er nogle fucking idioter. Så jeg synes det er fint det er blevet sat i lys, men nu synes jeg ligesom også, at nu har det været oppe, og det er jo selvfølgelig også ens eget ansvar at sørge for, hvordan man selv opfatter, altså gør ting og opfatter ting og altså, agerer i situationer. Så man skal også huske at stå ved sig selv. Jeg tror, det er mere vigtigt at stå ved sig selv, end det er vigtigt at give skylden på alle mulige. Hvis det ikke mening. Så altså, stå op for sig selv og sige egne værdier. Altså, så, som så, mand eller hvad? Altså, på, hvad du? Nej, nej, bare som, som generelt. generelt. Ja. Så, så, du ved, så det der med, at mm. amen, det er deres skyld, eller det er hans skyld. Eller det er godt, der er blevet sat fokus på nogle, der idioter, fordi det er, der også, det er der også. Så det er fint, de er blevet så lidt lys. Men jeg synes bare at det handler bare om at styrke sin egne værdier og fokusere på det. Og så sige fra, hvis man ikke vil. Sige ja til det, man gerne vil. Og ytre, hvordan man har det, i stedet for at sådan... altså, Kan du følge mig? Ja, det... så det, jeg hørte dig sige, det er, at ham her Martin, han kan ikke ligge al skylden hen på kvinderne. Nej, nej. nej. Han, han skal nej, det sig, ikke kigge indad for. Han skal at han... For. Ja, han ja. sige, er det min opdragelse til, til mine børn? der ligesom har været både, det. både det, det, altså det han ind af og så også, hvordan han sådan... Prøv at formulere det til hans børn, og så det samme med børnene. Man, det gerne, man skal jo selv, man, man kan jo ikke du kan, ikke, du kan godt, altså man kan ikke ændre folk, men man kan godt påvirke folk. Ja. Så man kan godt sådan prøve at påvirke folk, men du kan ikke ændre på, folk, de har, er, som de er på baggrund af, hvordan de er opvokset og de ting, der har været. Ja. Så, så ind indad, og så vis udad til de værdier, som du synes, der er vigtige at, at have med. Men nu kan vi blive enige om, at Andrew Tate er ikke en god rollemodel. Nej. Mangler mænd gode rollemodeller? Men det er jo også altid de dårlige rollemodeller, der bliver sat i fokus, jo? Ja. Så, så det handler jo om, at man kan sagtens have, have være et godt forbillede. Og, og det er der også mange, der er. Det er bare ikke dem, der får lige så meget medietid, fordi det er ikke lige så spændende at give lige så mange kliks. Ja, han får jo heller ikke medietid endnu, eller hvad? Åh oh, jo. En Nej, jeg tror han blev fjernetældstede fra Han er, er, er uh, fjernetældstede ja, ja, fra Det ved jeg faktisk ikke. Men det er jo meget easy da Gutter og jenter er like med. Piger og her er like med verdt Det er jo ikke mere kompliceret. Men det, folk det grundsøk, Folk jeg... tenker jo annerledes da, mm. men ja. mm -hmm. men, Det med rollemodeller Og yeah. menn har bra rollemodeller yeah. Sådan som jeg som har mange følgere i Norge Jeg yeah. tænker jo veldig på Hvordan jeg gå frem for mine følgere For jeg vil jo være en bra rollemodel. For mine følgere ja. Ja. Og det er jo vigtigt Det er sådan jeg tenker. Og det er ikke så mange mænd Som ikke ser op til Jeg føler ikke, jeg har Jeg synes faktisk du er en god rollemodel Jeg synes det ja. Fordi jeg synes du står op for At du er en, altså en, en sød fyr Som har det sjovt Og som er øh, altså caring mm. som, Men som ikke tænker for meget Over alle de her ting Som egentlig bare hygger sig har det sjovt mm -hmm. Det synes jeg er en god rollemodel mm. Fordi det synes jeg faktisk er noget af det Som folk skal være bedre til Kan du følge mig mm. Altså ikke, ikke stress så meget Der ikke alt de for mange ting mm. Som behøver at være et problem Eller sætte sig op på et eller andet. Man bare hygge sig og have, og have det godt og være glad med det, man holder af. Og altså, altså, det synes jeg, det er et godt rollebillede på den måde. Skal du følge mig? Læsigt at på. Nej, men det mener jeg. Så, mm. så den, den, den vibe, synes jeg, der skal mere af. I stedet for at sætte folk op på han en skurk og hun er dulle. Hygge dig og være glad og have det sjovt med dem, du holder af. Det burde ikke være så meget mere svært det. Er du en god rollemodel så, Hugo? Det synes jeg, ja. Altså, øh... Også på sociale medier? Ja, men altså, jeg, jeg deler sådan okay på sociale medier, men jeg har egentlig sådan... Jeg har ikke nødvendigvis sådan kæmpe behov for at skulle ligge sindssygt meget op. Altså jeg har mine, mine venner og mine nærmeste venner der betyder mest for mig. Øhm, så jeg synes godt, hvis jeg bruger mere tid på sociale medier, kunne jeg nok godt lave mere en forbilledes rolle, hvis man kan sige det sådan. Men det er ikke, ikke noget, jeg sådan har det største behov for. Ja. Øh, så det er sådan, så der er lidt mere low måske på, på den del end nogle af de andre altså drengene måske er. Ja. Øhm, hvad, men... hvad med dig, Karl? Er du en god rolle med... Ja, det synes jeg, men altså, jeg, jeg går ikke så, så meget op i. Jo, jo, jo, det gør jeg. Men altså jeg, det er ikke sådan, at jeg tager motivationsrollen, eller jeg skal ja. snakke til menneskerne. Men, jeg har det sjovt, og jeg tænker mere på, at vi skal lægge de ting ud, som vi skal øh, magføre ja. sådan noget, musik og sådan noget lige nu i øjeblikket. Nej, og hvad er vigtigt for en mandlig rollmodell for dig? Uh, jeg tänkte på noe, noe. med manliga rollemodeller, yeah. Så er det ofte at de må gøre noe Lidt kontroversielt for at folk Se dem. Yeah. det. Med, med en gang jenta, da er det sådan ok, hvis du er smuk Og hvis du har uh, fine klæder og fint tår Så bliver du en rollmodell med en gang Sådan som Kim Kardashian og det de der sånt. Yeah, yeah, yeah. Men, Med menn så føler jeg, sådan som Andrew Tate Alle vet jo hvem Andrew Tate er mm. På grund af Det han har gjort, liksom, hans meninger Og det, det er jo ikke positive meninger, men med en gang det skal være en bra rollemodel, så må du ligesom gøre noget mere sikkert, kæntriger. Ja, ja. Men, men, det, men man kan også komme langt med god, energi. Altså med god. Ja, energi. ja, selvfølgelig. Altså, det, jeg synes, bare, jeg synes at der i hvert fald bare skal være fokus på god energi og at man bare skal være glad og man ikke, ikke det, det er som om jo mere der bliver snakket om de her ting, som er forkerte, eller jo mere der bliver snakket om de her ting, som sådan her skal man se ud eller sådan her skal man du jo mere man snakker om det, jo mere forvirret bliver folk bare. Så jeg synes bare, at man skal skrælle det der lort af og så bare være glad og have det godt og Altså sådan, mm. det synes jeg, der skal være meget mere fokus på. Så, so don't worry, be happy, er det det, du ja. siger? 100% <laughs> jeg, jeg tror, at vi alle sammen er gode rålmodeller. Vi dealer heller ikke med alkohol og alt det her, Det gør ja. vi i hvert fald ikke. Altså, vi, vi deler ikke sådan noget ud på sociale medier. Nej, nej. Vi deler de ting vi deler fitness, vi deler, vi har et sjovt ind på studiet, og vi deler at... Et... Men man må også gerne dele, at man, man drikker alkohol og har et altså, det sjovt. Det, altså, det Men man skal selvfølgelig bare ikke lave sådan en, hvor man bare siger ja til alt reklame. Og så bare sådan... Der skal man lige være tænkelige over også, hvad man, hvad man sætter ud, ikke? Mm. Så at man har en pligt for Mario, snakker du om følelser med nogle andre mænd? Om jeg sagde om følelser, jeg er faktisk ganske flink til gå ja. det, jeg, ja. Ja, det, det. Jeg, i starten, når jeg kom på TV, så syntes det var lidt vanskeligt att snakke om ting og sånt. men jeg er en åpen person da Så når jeg har mine onkliga kompisar, jeg kunne snakket om følelser til Hugo og Carl Det har ikke noe problem med, men jeg, har, jeg gjør det med de som er tættest mine nærmeste. Ja, okay. Mm. Så du udvælger nogle specifikke til... Altså ja, men hvis det er specielt, hvis det er virkelig følelses, følelses ting så snakker jeg bare med mine nærmeste. Mm -hmm. Men hvis det er sådan, som den sygdomme min for eksempel, så ja. kan jeg snakke til. Mm. Okay. Ja. du. Jeg synes, du er ret god også til, til at dele, sådan, ja, hvad du føler omkring ting. Mm. Hvad med dig, Karl? Er du god til at uh, snakke om følelser? Mm. Uh, ja, det synes jeg er rigtig god til Man Men ligesom så meget, jeg siger, så er det også bare min, min tætteste at snakke om følelser. De allertætteste? Ja, Hvem er det? Indsæt. Er det bare Min... bedre venner? Er det ældre det er tætteste, så har jeg, jeg har en færdigsven for eksempel, hvis jeg hvis det er fylde, så snakker jeg med ham, og uh, jeg har ligesom den ven, som uh, jeg kan snakke med om. Ja. Men det er ikke noget, altså, jeg snakker så meget om, nej, jeg er mere for at uh, nå mine mål, og uh, ja, det er sjovt, så. det sjovt. Er... Ikke så super fyldsomt det vil jeg ikke sige. Ja. Er der ikke det ikke der? Yes. glas vin, så er det følsomt. glas vin, så er jeg Jo, men altså, jeg kan godt blive følsomt, når der er piger og sådan noget. Og okay. øh, og, og, sådan noget. og så er det her, den her vand som jeg snakker med Min færdske Klasse. Nu skal vi videre. Det var godt, det der. Mm. Det var godt. <laughs> det var meget seriøst. Ja, ja. Det er så, Ja, du tager en for morgenstunden her. Ja, for morgenstunden. Klokken er Tro to, mand. Ja, okay, okay, okay. For, for, for morgenstunden af. Nå, jeg at høre at høre. taler Taylor Swift er ude i lidt en storm, som har varet i noget tid. Det kommer af, at en universitetsstuderende over en længere periode har tilgået offentligt flydata og udgivet på hans sociale medier, hvor og hvornår Taylor Swift flyver i sit privat fly. Ja, allerede det her synes jeg det lyder kedeligt. Det, er, det, er, det gør han for at vise, hvor, hvor meget de der rige egentlig flyver. Og, og hvor meget måde. CO2, okay. det egentlig uh, udleder. Ja. Og uh, nu har Taylor Swift så troet, den her unge studerende, med at, uh, at sætte alle hendes advokater på ham. Og uh, at han skal stoppe med det her. Men han har været ude og sige, det kan du godt glemme. Det gør det er offentlige data, det kan jeg godt. Det har jeg ret til. Mm. Så nu er der lidt en battle, men det er fordi, at hun er bange for, at uh, det kan vær stalking. Det er lidt stalkingagtigt agtigt mm. at, øh, at gøre det her. Men han siger altså, at det er simpelthen fordi, at øh, han vil vise, at de rige de flyver sindssygt meget i privatfly. Og øh, nu har han så gået med til, at nu gør han det så ikke præcis det er tidspunkt, hun flyver på. Nu gør han det med 24 timer stille. Så... Det er ikke lige så stalker-agtigt, kan man sige. Mm. Spørgsmålet er, er det okay, at Taylor Swift flyver så meget privat, som hun gør? Altså med klima? Ja. Er det det? Ja, 100%. For det er der det klimagrener. Øhm, selvfølgelig, vi skal rette verden og alt det, men det er ikke Taylor, Taylor Swift et privatfly, som Nej. retter verden. Nej, <laughs> Det det er, det, <laughs> det er, det. Det er det. stedet Nej. for at bruge tid på at snakke om, hvad alle målige folk laver forkert, så er det hellere at gøre noget. Ja, okay, altså gør noget selv. Ja, eller bare generelt gør noget, hvis man bare snakker om det. Altså Taylor Swift var det menneske i, i verden af alle berømtheder, der i 2022 var den, der udlede allermest CO2 i, altså, I hele verden. Hele verden. Ja. Og det gjorde hun med sit fly. og uh, hun, det var, altså, hun udlede på et år cirka det 1.200 mennesker, der ville udlede på et år. ja. Så det er lidt, det er stadig en lille smule tid. Ja, men øh, ja. det er men... fordi jeg Swift svifte, og redder ikke verden. Jeg, men det, det der, det der klimagrejene, det, det er jo vigtigt, for det, verden bliver jo fucket nu for tiden. Men øh, privatfly, hun er en stor stjerne. ejer ja. har privatfly, går har det været hun. Ja. Helt tiden. Mm. Men Karl, ja. men hvis du havde så mange penge, ville du også bare flyve et privatfly? Um, ja. Og jeg kan fortælle dig, at hun, <laughs> ja. der var en hun havde på et tidspunkt en flyvning, jeg tror da på 17 minutter. Hun fløj 17 minutter. 17? Du Det var gønne, der veler. Ja, hun kunne lige så godt have taget bilen. Nej, der er en eller gående. Ja, her er en shitter. Du behøver ikke overgøre det jo. Altså, hvis folk heller ikke er vrede om det og sådan noget, og uh, du gør en... Jeg, nej, det synes jeg ikke, du behøver overgøre det. Og heller også fordi, hun er, jeg er en, hvis man er en offentlig person, så synes jeg, man skal lade, lade være med at vise det for meget Jeg synes, at det... Og uh, give dig en budskab. Hvis det, hvis det er en dårlig ting for verden jo. Men det er politisk korrekt, det er, du siger nu. Mm. <laughs> det, er, det er ikke det, er, du mener. <laughs> det er jo ikke det, du mener. Altså Carl, nu skal du være ærlig. Du skal være ærlig herinde. <laughs> altså, Taylor Swift, hun har super mange, der ser med. Altså, og hun har en kæmpe indflydelse på verden. Så jeg synes, at hvis hun ja. uh, går og flyver og bare har det sjovt hele tiden og... Uh, Uh, okay. så, så er det dårlig indflydelse på verden. Ja, jeg synes, ja. det er en ordentlig rollemodel. Jeg synes faktisk ikke, at, at... Jeg synes, det er okay, hun gør det, hvor hun lever sit liv, og det her, men hun ja. behøver ikke at, at smide det bare folks ansigt på den måde. Det synes jeg ikke. Nej, jeg synes, at, øh, jeg synes generelt, at hun har et makkeligt forbild til Tæller Der er mange unge, der godt sætte op til hende, hvor de har nogle positive øh, forbingninger på deres liv. Altså, det er ikke at... fordi, jeg ved super meget om Tæller Swift. Har <laughs> du hun... ikke talt os uefter noget? Jo, jo, mand. Altså. Der er rigtig mange i hvert fald, unge piger, tror jeg, som, som, der, som hun hvad kan man sige, hjælper i hvert fald med måske at få mere selvtillid. Og, fordi hun har meget fokus også på det her med, at det er okay ikke at være helt perfekt. Ikke? Jo. Æ, så synes jeg, det er fint, at hun ødelægger lidt CO2. Så synes jeg, man skal finde et andet sted at, at redde klimaet, i stedet for at fokusere på det her, der ødelægger det. Majo, godt. Tænker du over klimaet? Generelt i min hverdag. Ja. Jeg tror jo jeg også står forskaldt for. Fjern den region til Danmark. Jeg elsker jo privatlivet. Et han kan på slimet på Danmark. Ja, det kan der godt være. Altså sorterer du affaldet? Ja, vi sorterer en eller anden. Men hos dig? Ja, hvis man går en eller anden over. Det er, dig, er. Det <mælde> det er jo ikke er. det. det Nej, jeg sorterer. Er, jeg, er jeg er flink til at sortere. Jeg med. Jeg har ligesom to trasher, ligesom forceller. En for papper og sådan og så en for affald. Ja, okay det er de to ting. Ja det er de to, tone. Ja. Okay. Så det var tanker på varmt. Min, uh, min landsby på færden, hvor jeg kommer fra, det, det bliver meldt som det bedste uh, for klimaet. Det bedste for klimaet? Nej, den, nej, altså, vi, den bedste? Ja, ja, på grund af hvad? På grund af, vi, på grund af, vi, grund af vi, ja, at vi vi, så, vi op efter sald og vi kaster ikke nogle ting og sådan. <laughs> I kaster ikke nogle ting? Hvad, <laughs> hvad, hvad skal <laughs> altså, vi i kast med? Hvad skal vi i kast med Carl? Altså med plastik og sådan. noget. Altså på jorden? Ja, ja. Okay, nej, det er rigtigt. <laughs> det er også en brug. Nordisk... Hvad, hvad med dig, Hugo? Gør du, noget, gør du noget aktivt for at hjælpe klimaet? Altså, jeg vil gerne være ærlig sige, at jeg tror faktisk godt, at jeg kunne være mere aktiv i forhold til klimaet. Jeg tror godt, jeg kunne gøre mere, end hvad jeg gør. Hvad, hvad vil du gøre? Jamen, jeg kunne godt gøre mere. Altså, vi har aftalt og sådan noget, men, men det, jeg tænker ikke nok over det selv til hverdag. Det gør jeg ikke. 90% af de i Norge tanker på klima og med at der plastik ind i sig, opererer sig og sådan. <laughs> <laughs> og lidt og, og silikon og fx ja, ja, butt lift, så er det butt lift, så jeg de tænkemiljøer, de tager det inde i sig og ikke ute i verden. <laughs> Men jeg tror også, det er godt at have fokus på det, og øhm, jeg tror, at øh, den, er også, den er også bare svært. Man skal gøre et eller andet helt andet, hvis man skal have ungdommen til ligesom, at aktivt og tage en rolle for det. Så tror, man skal gøre noget andet, end man har gjort i hvert fald. Hvad skal man gøre? Kom så, Hugo. Kom med det store. <laughs> jeg ved ikke. Man skal i hvert fald have noget med sociale over, eller have en eller anden form for konkurrence eller reward i forhold til at skulle gøre det, så det giver mening. Eller mm. at man, du ved, jeg tror at folk, de tænker, jeg synes, at der er mange, der tænker på sig selv i, i vores ungdom. Så jeg tror, det er det godt kan være lidt svært at få folk til at... Så skal man have med fokus på medmenneskelighed, synes jeg. Synes du også, det er mig? Er der mange, ja, der tænker det, på sig selv? Ja, og mange tænker på sig selv. Ja, okay. Og vi trænger jo ikke at tænke på klima nu, vi. For vi er jo dør længe før jorden dør, men i fremtiden, det er, jo, det er jo ikke bra. Det er ikke bra. Nej, det er ikke bra. Nej. Det er ikke bra. Nej, det er ikke bra. Det er godt. Men Karl, hvad med dig? Altså, hvad, du, du gør så meget selv allerede for klimaet. Altså ja, jeg kan jo godt finde på at uh, tage noget op og sådan noget, hvis, uh, hvis det bare ligger en en en pulse tip til det der. Eller noget. Right, uh, altså på jorden, så ja, tager jeg noget kan jeg godt tage noget op og putte, noget op og putte nogle skaldspande. Det kan jeg godt finde på. Okay, okay. jamen det er fordi, jeg, jeg er vokset du, i en lille landsby på Færvene, ja. hvor vi er super uh, ude. Er du ude? ude? Uh, ja, men det uh, Ja, men det altså, vi gerne passe på jeres natur og sådan noget, så det går Ja, ja, det, er, det, det er, går vi, uh, sindssygt meget oppe på færgen ja. Og det tror det, det, nej, jeg tror, nej, nej. man også ja, gøre på Norge ja. ja. men, uh, men så kommer du til til og sådan noget, så bare helt altså Ej, jeg tykker, det var vi, helt slem, det er der. er helt forfærdeligt. Ja. Ja. Der ligger bare skrald over uh. det hele. Ja, også, jamen, jeg, var, jeg var også på øh, øh, jeg var også på, hvad det, Maldiverne. Hvor det er bare sådan i alle buskene. der er sådan træer, alle steder man kan gemme skrald. Er der bare fyldt op med skrald. Mm. Altså det er helt slemt Der ja, er i hvert fald et kæmpe stor forskel på Hvilket land altså, du kommer til Ja, oh, øh, ja. ja den, er, den er ikke helt god Men så er det godt ja. at man bliver opdraget Måske ligesom på færgerne Og i år til mm. at uh, rydde op efter sig Altså på ja. færgerne du finder næsten ikke uh, Altså ting sådan der altså, godt. I er meget, også meget stolt over jeres Natur, altså, det er vi, ja, 100%. Ja. Mm. Ja. Kan okay, okay. man skulle have lidt mere fokus på, på at have flere naturområder i byen, og lave en, det mere og øh, altså mere fokus på medmenneskelighed i, og, i, i undervisning og sådan noget der? Jamen, vi gør det for eksempel, at man får du ved, belønning som den bedste landsby, at der er ja, okay. den bedste. Det er en og god det. får idéen? man så? Bare sådan en pris? Nej, men så får du skilte. Æ, I 2007 var det Sandervauer, ja. vores bygget, lad os sige det, uh, landsbyen, lille ja. landsby også. Æ, Så får man bare skilte, at det var den bedste den der. Ej, det skulle være meget sjovt. Ja, det ja. synes jeg faktisk er en god idé. Det kan jeg at I lige skulle, at de <laughs> Ja, det kan jeg egentlig bare godt lide. Jamen altså, så, lige, så. Det, det, det skulle man måske gøre Det sker <laughs> det så ja, med sådan en stolt Hvad det om Ja, det handler om, det at man billede, skal... Ja. <laughs> <laughs> det, skal det handler om, at man skal gøre det til noget, hvor man sammen gør noget. Men altså, altså, altså, selvfølgelig synes jeg, at man skal, synes, man skal gøre det. det. Det er jo meget dejligt at være rundt omkring, hvor det er rent og dejligt, jo. Ja, 100%. Jeg synes, man skal tænke over sådan Ja. Godt, og med det så skal vi til sidste lille emne. Det er god, ikke også? Fød jingle, du har der. Den kan jeg også godt lide. Prøv at høre her. Nu skal vi til noget lidt mere overskueligt. Noget ikke så... Jeg Det kan man også godt sige. Det, okay. måske er, men det er fordi, den australske arkitekt... Den australske arkitekt... Er det ikke så... <laughs> det... det er Kanye West's kone. <laughs> <høff> <høff> Bianca Sanzori. Hun skaber overskrifter. Det er fordi, hun troppede op til Kanye West listening party til hans nye album, i en gennemsigtig trøje, hvor man kunne se alt. Altså alt, man, man kunne se, man alt, ikke? Det synes jeg er meget fedt. Nærmest. Øhm, men der er rimelig mange, der ligesom har øh, skrevet, at så kunne man jo lige så godt bare være nøgen i offentligheden. Kunne man også sagtens. Så mener I, at der er grænser for hvad, man kan have på i offentligheden? Ja, både dog. Nå, nu stopper du med dit bådover. Altså, bådover. Nu, nu må du høre det. Er sådan, flere faktorer. <laughs> jamen, det Er de jo, det er de jo? Hugger godt så Det er jo Ja, men jamen, det er altså. flere faktorer. Men uh, og gå med hvad du Det jeg ikke ret. Jeg synes, ja. at øh, jeg er vel fortæller for, at man skal give en fuck og bare have det på, man har lyst til. Men hvad hvis man ikke har noget på? Det er uklart, at altså, ikke noget på. Altså det der med det, det er, at du skal tænke på. En ting er, hvad du synes selv, hvordan du selv har det med det, men man skal også tænke på, hvordan andre har det med det. Ja. Så, så det er jo ligesom, altså kør ikke rundt nogle og så kort forbi børnehave, du ved, altså sådan, du, du bliver nødt til at lige tænke over hvor du er og hvad du laver men jo altså i princippet så synes jeg egentlig det jeg synes egentlig, det burde være fint, at man ikke nødvendigvis behøver. Var det en fest, du kom op til? Det var, ja, det er sådan en listening party, ikke? Ja, men jeg synes, så kan komme i jernomsigt, det midt i København, så kommer alle små børn, det er det man. Jeg synes, det er fint at vi sådan en 18-plus arrangement. Jeg synes, det er okay. det synes jeg også. vil du sige til Flotte Lotte, at... Hun forsikrer det, nej. Du kan på dig. Vil du sige til Lotte, det der, det, kan du altså ikke have på. Nej. Det ville du det, du vil have henne. Hun, hun har aldrig gått med Jan Om Sigti. Du har det så Det er der, du skal skjule på. Men ja. øh, hun kan gå med Kambille, og det kan være lidt mm. sådan en eller lidt sådan sexy. Kender du? Det går fint for mig. Jeg vil gerne som det. Ja, så du likler med hvad hun er på. Ja. også selvom hun har haft sådan en helt gæmsygt idé. Nej, trøb... det er ikke i anden omstændighed. Ikke i det der er. Det er jo kun nipblad. Det er også ikke at gå rundt i uh, køkkenet, men ligesom. Ja, okay. Det, det er jo det samme, <laughs> så tror du hun synes nej. det uh, ukøligt? Ja, det duer ikke, det duer ikke. Hvem, hvad, hvad tænker du, Karl? Altså har du også så altså, for nu, nu, nu, hvis nu man får en kæreste, vil du så også være sådan det der? Det synes jeg ikke. Er, eller skal du, skal hun selv bestemme det? Nej, jeg skal ikke være sådan en superkonsulterende fyr, der siger ja. hvad man skal have, og sådan. Hun skal være superfri til at gøre hvad hun føler for. Uh, men selvfølgelig, uh, som Mario siger, altså min kære skal ikke vise nogen uh, nibbler, eller, altså der er en grænse. Og skal... den går ved nibbles. Uh, det går hvor der er, ja. Yeah. Og nibbles, eller bare røv og, ja, uh, yeah. den skal under på. Bare ræve, skal... det er jo uten under tøj, ligesom. Yeah. Yeah. Ja, ja. Hvad? Bare går fint, gør så det? går fint, at røven uh, går rundt yeah. med bare røv. Ja, det er undertøj 80 <laughs> under. Ja, ja, ja, ja. ja. Er det fint? Det bliver jeg ikke sige. Det tænker jeg ikke er fint. Er det hvad, h og hvad med dig, Hugo? Altså hvad, vil du også have have noget noget at sige, hvis? Uff, hvis det... Altså jeg tror, jeg tror, jeg er meget sådan. Altså man skal man skal 100 procent gå op. Man har lyst. til. Jeg, jeg fatter ikke de der kerste par, hvor man drengen eller pigen så der grænser for hinanden. Det er bare sådan det er number one step to to uh, relationship. Det er jo ja. stol på hinanden. Ja. Ja. Det, det også, passer er det ville... Nej, nej, Man skal stadig være stolt over sin pige og ja, ja. det, det, det altså, kan blive. Ja, ja. altså... Mere... altså, jeg tror, jeg det... tror mere tror, hvis hun insisterer på, at hun gerne ville have noget, hvor man kunne se uh, hendes strategi i eksempel, så ville jeg sige, okay. Men ikke sådan det. Ikke det, det, ikke det. det. jeg synes ikke det er sådan at udstille en, en mm, pige der jeg... udstiller sig selv. Nej, men prøv altså jeg, det igen. Altså, jeg vil selvfølgelig, jeg kan hun ikke gjorde det, men hvis hun virkelig gerne ville det og det var noget hun stod stærkt ind for, så bliver hun 100% respekteret. Jeg er det, men det er bare ikke den type, jeg vil gå efter efter det. Øh, ja, det synes jeg ikke, man kan definere det på den måde ja. Det er ikke Jo, men man kan vel sige at Hvis Karl ikke vil ses med en pige altså, Vil du så ja, spørge ja. op med en Carl? Hvis hun sagde, at jeg at jeg vil have den her gennemsigtige trøje på øhm, øh, Altså det kommer meget ind på, hvad pigen er Selvfølgelig altså, Man kan ikke bare sige sådan altså, Det synes jeg ikke men, men jeg synes det som jeg siger, det, jeg synes, ikke, det er ikke super fedt Det er ikke et øh, grønt flag At øh, udsætte sig selv For øh, opmærksomhed eller hvad der. Ja, det er jo meget, sådan, hvis det er det kommer også på hvilken årsag man gør det for hvis det er for opmærksomheden eller sådan for den det ting, så skal man måske lige kigge lidt ind af inden man begynder at gøre det Men hvis det er, fordi man prøver at stationere et godt eksempel for eksempel for kvinder eller sådan, den ting er nok hvad det hun prøver at gøre, det lyder i hvert fald sådan. Så synes jeg det er noget andet. Det er helt andet når hun er også kendt for at have meget lidt tøj på, helt ja. stråtøft, altså, ikke? Jeg, altså, kan jeg kan godt lide at have lidt tøj på selv. Ja, også mig. Altså, hvis jeg, jeg synes også det jeg synes, jeg synes, jeg synes, jeg synes det er fint nok, altså. Tænker du over hvad du har på, hvad, altså hvad du sælger på? Noget på mine altså. Ja. ja. Jeg, jeg tenker liksom, at det skal være stil og sån Og for jeg, når jeg går ute, så bliver jeg kjent igen Og da vil jeg se bra ja. ud, liksom men du tænker meget på stil? Ja, jeg tænker mere på stil. Altså sådan, hvordan, hvordan det, sætter, ja, kunne, det sætter sig sammen? Ja, kunne det sætter sammen og alt, ja. altid altid frisk energi ja. på det, i dit tøj. Ja. frisk, frisk energi. energi. Frisk energi, ikke? Ja, nej, nej, Hva, Hva, nej. nej. Det? Er det det tredje <laughs> ja Jeg synes, jeg synes faktisk, at Mario har fede stiler også. Ja, ja, er mm. Den fedeste stiler, ja, det er Mario. 100 procent, er fucking fede stil. Håndermind, det er jo du også. Ja, jeg, går, ja, ja, ja, ja, <laughs> <laughs> jeg har en sige show på jo. Og så er Hugo smykker. Okay. <laughs> Det er rigtigt. Og Hugues bukser, jeg af mit tøj. Øjøj, det er min Han er karl blev helt vild med mit tøj også, mand. Bare tager mit tøj. Fordi vi alle sammen bor hjemme hos Hugo lige nu. Så vi går bare i alle andre tøj. Ja, tænker du også på, hvad du selv tager på? Ja, 100%. Jeg vil da også gerne se stilet ud. Jeg synes, det jeg bedst kan lide, det er at se stilet ud på en måde, hvor det ikke nødvendigvis skriger så meget se mig. Lige nu har vi ret meget se mig i tøj på, men jeg kan... Jeg kan godt lide altså, at være lidt low-key med en stil. Hvad er se mig i tøj? Altså, nu har jeg jo så meget set se mig. Det er meget pink. Altså meget i Noget sådan øh, farverigt. Ja, men jeg synes også, at øh, jeg kan godt lide, at... Det ved jeg, jeg prøver i hvert fald og håber på, at jeg kan få nogen til øh, altså, at ture, tage noget tøj på. Sådan, hvor de ikke skal føle sig altså, utilpas eller unconfident i det. Altså jeg synes det er fedt når folk de tør skildte let ud af stille. Hvad med mit slips? Jeg synes det er fraktet jeg kan godt lidt det slips. Er det fedt? Det er, det skide fedt. Det er fedt. Skal... Ja. du Altså jeg synes jeg synes det er altså tyndere for mig. Number one tyndere, det er kedeligt. Kedeligt? Ja, hvis en person er kedelig, så så jeg... det kan jeg slet ikke. Altså hvad når man kedelig? Hvis, hvis du bare kedeligt? er helt basic og du ikke har nogen sådan selvstændig holdninger til ting, du bare følger med hvad alle andre gør og det er derfor jeg, der, der, derfor, jeg mener for eksempel også med min stil, at prøver ligesom også at være sådan hey prøv så jeg synes, jeg, jeg giver ingen fuck, jeg har det her på, fordi jeg synes, det er fedt, og det synes jeg egentlig også bare, at der er flere mennesker, der skal gøre, i for bare at følge med, med flokken. Mm. Hvad, nu når du lige siger det, det er så måske et krav, du har, ikke? Altså det er det der med, at man skal ikke være kedelig. Det er ikke et krav, men folk er jo, øh, altså tit så har folk jo... Red måske så, eller hvad? Nej, jeg synes ikke, jeg bruger aldrig det der red flags, det er ikke, det er ikke for mig. Altså hvis, øh, til tit, så har folk jo anderledes i den første gang, man møder dem, og når man kommer, altså, lærer dem bedre at kende så, så du kan jo ikke sige, at når man møder en person, og du så lærer dem at kende, så kan det godt være, at de overhovedet ikke er kedelige, selvom de virkede måske lidt mere stille i starten, ikke? Jo. Så, så det er, at man skal lære personen at kende for, man kan sige, sige om, om det er noget eller ej. Men har du noget, hvor du tænker, når jeg skal have en chaste? Så mm. altså, den det her du jeg bare ikke. Det er mm. mit krav, det er til dig. Det altså, nej, jeg har ikke nogen krav, men jeg har faktisk en måde, plejer sådan at plejer at gøre, jeg ved ikke om det er mærkeligt, men jeg er meget sådan spontan, og jeg er meget sådan... Øhm, jeg viler meget i det, jeg laver, og jeg, er sådan så jeg, jeg gør ret tit, at jeg ret hurtigt spørger, om man skal finde på noget, om man skal til ud og lave en kaffe eller lave noget andet sammen. Fordi dem, der så siger ja til det, det er ofte folk, der er mere spontane og hviler mere i sig selv, hvis de er friske på at gøre det, uden at skulle føle sig mega trygge og have skrevet med personen i lang tid. Så, så, så det gør jeg, og så hvis de så ikke vil inden det, så er det nok, men så er der bare nogle ting, de, som jeg synes, at... Altså, kan, kan du følge med mig? Ja. Altså de folk, der er, mere, der er klar på at tage ud og lave noget, griner, som er lidt ude af deres zone, uden de kender en person så godt. en person det er også generelt folk, der er mere spontan og hviler med sig selv. Så, så derfor så gør jeg altid sådan, der. det fungerer 100% bedst. Hvad med mig. dig, Karl? Har du øh, noget med, altså skal hun også træne, for eksempel? Nej, slet overhovedet ikke sådan der. Men uh, en ting, som er super vigtig for mig, det er, at hun er selvsikker og ved, hvad hun er. Sådan. Altså, mm. altså at hun har sine egne meninger og uh, ja, sine egen tanker. Altså, det er meget vigtigt. Er, nok... er du en klog? <laughs> altså, når okay, klog, det er super vigtigt. Så, ud, så hvad med uddannelse, skal man også være... Spiller? Nej, det, jeg tænker ikke klogt, så tænker jeg ikke, hvad, hvad uddannelse du har. Jeg tænker sådan, at man, uh, man har sin egen mening, og ikke bare følger, hvad andre siger, ja, og du ved, du ikke det. står der helt blankt, og, uh, ja, og bare følger med strømmen, som Hugo snakker om. Mm. Og til sidst, jo har er du noget med, med Lotte, hvor I tænker, det her det kræver jeg af dig? Mm. Nej, det har jeg ikke. Ingenting, Æh, Det er det bare... Det går helt fint, og det er vigtigt for mig med Clara Så jeg synes, det er vigtigt, at hun har en bra stil, og det har hun. Det synes jeg er turn on. Det er tænker det, tænker om, er bare... ja, men brat stil. Okay. Jeg synes det. Når du skiller det lidt ut, ligesom, ja. at du ligesom ikke går med det flow mm. og går ligesom lidt, for det, sådan hvordan skiller hun sig ud med, med, med, med også med farver, pink eller sådan noget? Ja, det, Nej, det er bare for Charlie. Hun tager, hun går jo sådan mainstream. Mainstream. Så, nej, nej, hun går ligesom ikke sådan så alle går om. Hun ja. går ligesom lidt andreklar, andre, andre typeklar. Okay. Ja. Okay. Det er fint. Nu skal vi jo til det, som jeg skrev til om. Kan du huske det? Nej, var sådan. Jo, Hugo. -hu. <laughs> Ja, det er sådan et hus. Du gør super dårligt sådan. Hvad? Jamen. Det er det. Super dårligt. Åh Mario, Mario endda jo. Mario, han er fandme dårlig. dårlige. vi har til sidst i programmet så sætter jeg mig ned fordi jeg går lige sidde ned, når og laver det her. Det er, vi har ugen sladder. Åh ja. ja, det er godt du skal. Okay. Oh, ja. Præcis det er det, vi, vi hver gang. Mark, det laver vi hver gang. Ja, ja. Mario ugen Det er hvor at øh, du skal komme med en historie, som der er så sindssygt god. Mm. at alle medier i Norden skriver om det. Ja, okay. Kan du det? Ja, jeg klarer det. <laughs> han har, han har, det, er, har, okay. det er selvtillid. Det er selvtillid. Det er <laughs> ja, ja, det er klart. Ja, det er det. Gør, øh. jeg, så, tror, jeg tror, det er en bombe. Kan jeg tro uh. uh. Men har I tænkt over Karl, har du tænkt over det? Mm. man får en præmie, og det er... Han vil så gerne have en til at sige ting. En <laughs> ja. vanvittig præmie. I dag. Fordi nu er det international, det her. Okay. Okay. International. Okay, okay. okay. <laughs> er det Ej, der er ikke ingen der vandt en rejse engang? Er det ikke det, du ser? Jo, du har også været i byggen. hvis du kommer op med en pakke bingo-kugler nu, så bliver jeg fucking sur. <laughs> bingo-kugler? <-kuler. laughs> bingo bingo-kugler, hvad Bingo-kugler. Bingo-kugler. Det hedder det på færgen. Det er sådan noget. Øh, det er slik. Hvad? Hvis du kommer op med en pus slik nu, så bliver jeg sur. Det er min øvne præmie, hvis vi skal komme med god <laughs> Godt. Ja. Kommer med Hugo, <laughs> har du tænkt over noget? Jeg vil starte ikke med mig. Jo, men Så starter vi med Karl. Maja mm. fra Har du en <laughs> har <Marie for> det? <laughs> Nej, jeg har Nej, det var det første, Hugo det. mig Nej, Det var, det, var det, det første, Hugo spørger Mario om der. Det <laughs> var <op. For>, <laughs> Så er det, det ikke sygt? Og så prøver jeg at redde den af uh, Mark Thurston, og han har altså også fået lavet uh, hårdtidsplattationer. Altså. Altså, jeg sidder og kigger ordentligt syges på Mario. Hey Mario, altså det første jeg siger. Jeg har fået en hårdtidsplattationer. <laughs> og vi er nej, nej, der er ikke. Og så siger han. Og så er han blevet helt tødre. ked af det efter. Mark Thurston, Mark Thurston har også fået en hårdtidsplattationer. <laughs> Prøv lige at redde den. <laughs> What the fuck? Så næste gang går han på. Nej, se. men det har jeg altså ikke fået. Nej, det har du ikke. Nej. så det var ikke rigtig godt Jeg Har bare ja. været lidt bræret her har Ja, super god her han. Det synes jeg. Carl, det var jeg ikke sludder det? Er. Nej, jeg, jeg, Jeg, bare jeg, har jeg Vil du starte? Har du ja, så bare sat dig i gang og så kommer du og på, så får de ja. ja, Jeg tror, er det bumpen? Jeg har en, nej, men har. jeg har, en historie fra TV, som ikke kunne ikke kunne på TV, for det var alt for drygt. Okay, hvad er det? Okay, jeg var på Action Beach og der var et smirren af is som glasflaske. flaske uh, Han ene, som jeg var inde på Exxon Beach med Han uh, tog ned buksen Lås sig Og ligget, ligget op på bordet tog flasken Og så stappede han langt op i sin egen rumpe Langt op Og så spørte han, med jeg kunne holde han, Så jeg holdt flasken i In, rumpen oh, oh, yeah, på ham yeah, yeah. og, ja, okay. <laughs> og jeg bare <laughs> Så jeg tenkte så Jeg, jeg bare hender no Hva skjer, liksom? Og, sig, og så ring så serie på et nu må du komme stoppe må du komme stoppe og ja. <gange> han han, han, han drak og så tog han smelen af afsvalsen ind i sin rev så han bundede en flaske og så spytte spytte barn og så ind i rummet why inge vett? De, ingen ved ingen ingen jeg holdt flasken i hans rum <lødder> <og> så... <lødsel> så... det er ikke en party trick nej det er ikke en party trick det var bare helt sikkert allesalt så <går> Og jeg holdt flasken inde i rumpen han gik jo ud så, så jeg måtte holde flasken Hvem var det? Hvem var det? Han hedder Øystein Einstein. Nej, var det Ja, det var Øystein ah, okay. Han er også oh, græs Han kender de han, ja. ja, ja, han, han, han, han var grineren Ja, sige. han er helt Ja, det var helt min, det, var, det var en den Det var der. min første sesong det var min dag 1 jeg tænkte sådan. Er det dette som er Er det flaske rød Det blev ikke vist Nej, det blev ikke vist var noget med Ja, men det var en anden dag Jeg men det var bare så mere så De i flasken lige spidsen op i røven men var gik så langt ind at det kunne ikke vise dig det. <laughs> <laughs> det er ydermænd han har ikke fået børn med hende der linders sådan noget <laughs> and, det, det, det er fandme også dejligt det er sygt det der Norman. What the fuck? Ja, yeah, what the fuck? Ja, yeah, så det er jo det. Nok kan du. Nå ligget Okay, okay. Ja, så det er dig. Hugo. Åh, jeg er helt nedsjokket der nu. Det er bare altså der er blevet bare bevis på, at uh, norsk <laughs> reality det er crazy yeah. der. Ja, niks andet. Jamen, men jeg går ikke så meget op i sådan noget der uh, gossep og sådan noget der. Nej, det, du behøver høre altså, du heller ikke. Du skal bare skabe det, ikke? Jamen, jamen, jeg, jeg, jeg, det er ikke noget jeg dækker. Altså, jeg, jeg hygger mig bare. Hvad er intet der kommer sådan noget. Der du er så hygger jeg. jeg hygger mig sagt. Jeg hygger mig bare 17 gange. Nå, men det, det, det er fordi <laughs> at det vi spiller med. Ja, det, det, jeg spilder mig. Jeg hygger mig bare. Ja, og. <laughs> Nå, men, altså, for og, og så alle de skal bare Hilden. hygge sig. Jamen, det, det synes det. jeg. Altså, jeg ved ikke. Jeg, ved, jeg, jeg tænker ikke så meget. Hvad er at jeg, har, hvad en, jeg, har, hvad en, jeg har, hører en eller anden sige noget, hvor det er en energi, så lyt, jeg slet ikke til det. <laughs> det er rigtigt. Så, så hvis der kommer et eller andet gøseb og folk er sådan, der noget drama så det jo ikke det kan også være noget med dig selv at sige, hey, Noget fedt. Jeg har en kønsdyd hvis man skal bare sige andet... Nej, det kan være, du har det, jeg ved det eller ikke. Du... Man skal sige et eller andet... Det kan også være noget fedt. Det bliver bare ja. lidt stille, når du så hårdt til at sige... Nej, det kan <laughs> Det var så jeg hykker, poster... men jeg hykker bare, bare. Jeg hykker bare. Jeg hykker bare. Mig... Jeg hykker meg. Jeg hykker bare. Det sta, det? Men jeg Hvad fanden var det? Men så altså jeg hykker faktisk. Der er din tunge det der seriøst. Jamen jeg er helt, jeg er helt helt skudag. Hvorfor du hører du ingenting sykt i livet liksom? Jo, jo, jo, men hva fanden? Du har så mange syke ting, bare si. Du har så mange Du har så mange syke. Jeg kjenner ut de historier. Når da jeg tænkte på en øh, en liten sladder da. Det er at jeg har knudlet, hva er det hun hedder? Anne, hun fra Paradise, Anne. Plejetrop. Ja. Du har knudlet hende, du må vide hvad hun hedder. Ja, jeg har bollet. Jeg kan bare få navnet. du bollet med Anne Ja, jeg har det også. Altså. Men uh, det var inden, uh, hva hedder Kjæresten? Inden Nikolaj. Ja, for jeg har jo Kjærestegård nu, men uh, det var inden ja. det, ja. ja. Hvornår var det her? Så det Dette var er, tre år siden? Ja, 2020, hvad well, no. var Vi møttes på reality Sådan reality Det var tre stykker fra Paradise Danmark ja. Tre stykker fra Paradise Norge Og tre stykker fra Paradise Sverige Som skulle repræsentere via Play ja. Så møttes vi Og da havde jeg kjæreste då var jag sammen med hun, Sofie Karstad Hun som er ja. kendt i Norge Og så med en gang vi slog op Så kom Anne og flere til Norge Og så skjedde det magic da ja. Var det godt? 15 sekunder Femte! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Luigi! Luigi! Okay, det var en bombe. Det er, en er du sindssyg? Ja. Er du sindssyg? Så nu er jeg spændt på præmien. Der er ikke nogen tvivl om, hvem der vinder præmien, så. Ja, så tager han lige sejren indenom. Han øh, der, der, der, der vinder han altså. Men øh, I får præmien her lige mig lidt. Okay. Nej, prøv at blive et. Ja, det var 7 år, at du spredt god energi. Jamen det er et. <laughs> du siger bare det samme over hele tiden. Helt mig, og helt hænger mig, hænger mig. Øh, uh, jeg hugger mig bare